Люцесінь. Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Вислухавши розповідь Тейлора, Лодзі довго стояв мовчки. Коли звичайна людина розмовляла з котримсь із цих обраних, вона завжди пам'ятала, що це обернений, і не варто сприймати його слова як щиру правду. Ці постійні обмеження і зауваги створювали комунікаційний бар'єр і заважали працювати продуктивно. Але під час спілкування двох обернених між собою подібні застереження мали обидва, і це створювало додаткові бар'єри, число яких зростало у геометричній прогресії. Тож інформативність розмови зводилася до мінімуму, бо кожен співрозмовник приховував справжні значення слів і не виказував своїх думок стосовно предмету обговорення. Саме тому досі не було приватних комунікацій між оберненими. А як ви оцінюєте проведений руйнівником аналіз? Поцікавився Лодзип? Лише для того, щоб порушити неприємну мовчанку, сам розуміючи, яке безглузде це запитання. Він усе розгадав правильно, – відповів Тейлор. Лот зівагався. Продовжувати розмову чи не варто? Що він міг запитати, щоб почути у відповідь? Вони обидва обернені. Я не зношу, коли заглядають мені вічі. У поглядах дітей читається захоплення, у людей середнього віку шанобливість, у старших любов. Їхні очі ніби промовляють. Подивись, ось обернений. Він працює. Лише про відомо, чим він заклопотаний. Погляньте, який він молодець, гарно він приховує свої наміри. Хіба зможе ворог розгадати його справжні задуми? Він один здатний врятувати світ. Яка велична у нього стратегія? О, oh. подумати тільки, що за бовтури. Лодзі вирішив, що не варто відповідати, а просто мовчки посміхнувся Тейлору. Бідний Тейлор теж глянув на нього з посмішкою, а далі зайшовся істеричним сміхом Ха ха, -ха, -ха ви зараз посміхаєтеся. Фірмовою посмішкою оберненого. Один обернений посміхається іншому. Ви так само думаєте, що я зараз працюю, що начепив маску і граю роль, і далі рятуючи світ? <с? <с?> Як ми тільки втрапили всю ідіотську халепу. Містер Тейлор, це дивне замкнуте коло, з якого нам ніколи не вирватися. Лодзі тихо зітхнув. Тейлор раптово перестав істерично реготати. Ніколи не вирватися? Ні, доктор Лодзі. Вихід є. Він насправді існує. І я зараз тут, щоб розповісти про цей вихід. Вам треба відпочити. Залишайтеся на кілька днів, – запропонував Лодзи. Так, мені треба відпочити, – повільно кивнув Тейлор. Докторе, тільки ми можемо зрозуміти біль, який відчуває кожен з нас. Саме тому я і приїхав до вас. Він підняв очі і побачив, як сонце сіло, і Едемський сад потроху вкривають сутінки. Це справді райська місцина. Можна мені погуляти берегом озера в самоті? Ви вільні робити тут усе, що вам заманеться. Відпочивайте а згодом я вас покличу до столу». По тому, як Тейлор відійшов у бік озера, Лодзи сів і глибоко замислився. Останні п'ять років він плив морем щастя, особливо після народження донечки, яка змусила його забути про все, що коїться у великому світі. Любов дружини і дитини, кожної і обох разом, надихала і п'янила його. У тихій спокійній родинній ізоляції він щодалі глибше поринав у ілюзію. Зовнішній світ існує як сукупність елементарних часток, за квантовими законами реальністю він стає лише після появи спостерігача. Але нині мерзенний зовнішній світ раптово знову вигулькнув у його Едемському саду добряче, налякав і збив з Більше несила було думати про щось інше, і думки знову повернулися до Тейлора. Його останні слова досі звучали у вухах, і лодзип раз за разом подумки повторював це запитання як обернений зможе розірвати зачароване коло? Чим розімкнути міцнімовкрицеві кайдани? обмеження логічного мислення і висловлення думок. Лодзі раптом здригнувся, роззирнувся на всі біч, але озеро вже сховало пітьма, і Телора ніде не було видно. Лодзі скочив і побіг до озера. Подумав, був голосно закричати, але боявся налякати Джоан'янь із дитиною. Він чим дуже мчав до озера, але чув лише власні кроки в тиші й темряві. Раптом у розмірений темп його бігу вклинився тихий звук. Звук пострілу долетів від озера. Лодзі повернувся до будинку пізно, коли дитина вже спала. Джоан пошепки запитала: Містер Тейлор поїхав? Так, він поїхав стомлено відповів Лодзі. Здається, йому зовсім не переливки куди важче, ніж тобі. Так, це тому, що він обрав складніший шлях. Янь, ти останнім часом дивилася телевізор? Ні, не дивилася. Джоан Янь не продовжила, та Лодзі знав, що вона хотіла сказати. Навколишній світ що не день стає огиднішим, і прірва між нашим світом і великим світом людей лише глибше. І це очевидно її турбувало. Скажи, наше життя тут справді є частиною плану оберненого? Так, самощиро, запитала вона, дивлячись лодзи у вічі. Звичайно, а звідки подібні сумніви? Хіба ми можемо бути щасливі, коли цілий рід людський такий нещасний? Кохана, пам'ятай, що твоє завдання – бути щасливою, навіть якщо всі довкола нещасливі. Після народження дитини твоє щастя примножилося, і якщо ти залишатимешся щасливою, Шанси на успіх плану оберненого зростатимуть. Джоан Янь мовчки дивилася на Лодзі. Навички мімічної мови, яку вони вигадали п'ять років тому перед Моною Лізою, за цей час значно вдосконалилися, і Лодзі багато чого прочитував у очах і серці дружини. Ось і тепер він без проблем зрозумів несказане. Як я можу в це повірити? Лодзі надовго замислився, а потім відповів. Янь, усе свого часу спіткає кінець. Настане день, коли згасне сонце, і день, коли зникне всесвіт. Чому ти думаєш, що людство має існувати вічно? Я казав тобі, що параноїдальні ідеї зараз ширяться світом, би марити перемогою в давно програній війні. Через трисоляріанську кризу ти маєш можливість змінити стиль мислення і не тільки позбутися страху та невпевненості породжених нею, але й того, що досі я тобі душу. Просто насолоджуйся життям ці 400 зваком років. А якщо ми ще не станемо до зброї в битві судного дня, то й сіп'ят це не так мало, як здається. Людство за такий проміжок часу пройшло від епохи Ренесансу до інформаційної ери. Ми можемо встигнути за цей тривалий час підготувати і влаштувати на землі бачене раніше безтурботне і радісне існування для всіх людей. П'ять ідеальних райських століть без потреби думати про далеку перспективу, прогнозувати майбутнє. Єдиною відповідальністю кожного буде лише насолода життям. Подумай, які це будуть золоті часи. Розпалений власною промовою – Лодзі так захопився, що втратив контроль над собою. Постійно наголошуючи, що досягнення щастя для дружини і дитини є частиною плану і її відповідальність, він силкувався повернути Джоан янь відчуття балансу, спокою та гармонії, далеко від буремного зовнішнього світу. Але зараз обмовився і несвідомо сказав правду. Досі ніколи не міг втримати чистого погляду її очей, щоразу коли вона ставила незручне питання, волів не дивитися на неї. І ось тепер Через усе те, що сталося з Тейлором, він проговорився. «Те, що ти сказав, це через твій план оберненого?» – запитала Джоан Янь. «Так, звісно», – спробував він виправити ситуацію. Але очі Джоан Янь бачили інше. «Я думаю, що це твоє справжнє прагнення». 89 слухання проєкту «Обернення до стіни». Рада оборони землі «Пріон». Після початку слухань Голова РОС звернувся з вимогою обов'язкової присутності всіх обернених під час наступного зібрання. Відмова від участі не могла більше розглядатись як частина плану оберненого, тому що за умовою проєкту наглядова функція РОС вийшла за межі стратегічного задуму будь-кого з обернених. Цю пропозицію одностайно підтримали всі постійні члени. Зважаючи на появу першого руйнівника і самогубства Тейлора, інші двоє обернених присутні на слуханнях. Добре зрозуміли прихований сенс слів голови роз. Першим про успіхи власного проекту доповів Гайнс, і з його виступу випливало, що втілення розробленого ним стратегічного плану, базованого на нейрофізіологічних дослідженнях мозку, перебуває на початковому етапі. Але він детально описав концепт пристрою вкрай необхідного для проведення подальших досліджень інтерпретаційного нейронного сканера. Принцип роботи пристрою базується на технологіях комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії. Але сканування всіх ділянок мозку здійснюватиметься одночасно в режимі онлайн із кроком в один нейрон і високою роздільною здатністю. Це дасть можливість миттєво побачити кожну клітину синавс і нейрон головного мозку, що творить кілька мільйонів чітких зрізів, а потім за допомогою комп'ютерної обробки отримати цифрову модель людського мозку. Найбільшою технічною проблемою створення Подібного сканера є необхідність отримання кожного зрізу з частотою 24 кадри на секунду для побудови динамічної цифрової моделі мозку, яку можна перенести в комп'ютер для створення моделі з роздільною здатністю в один нейрон. За таких умов розумова діяльність і процес формування думок у мозку можуть бути досконало вивчені і відтворені з використанням усіх нейронів уже на цифровій моделі в комп'ютері. У наступному виступі Рейдіес доповідав про поступ у реалізації свого стратегічного плану. Після п'ятирічних досліджень розробка математичної моделі ЗОРІ, еквівалентної надпотужній ядерній бомбі, добігала кінця і зараз увійшла в стадію фінальної перевірки і тестування цієї моделі загалом. Після цього науково-консультативна група «Прирос» представила техніко-економічне обґрунтування подальшої реалізації планів обох присутніх обернених. Стосовно створення інтерпретаційного нейронного сканера Гайнца, науково-консультативна група, не бачила перешкод з боку необхідних теоретичних знань. Але технічний аспект реалізації плану оберненого значно перевищував можливості вчених на даний час. Технологічний розрив між наявним томографом та ідеєю запропонованого інтерпретаційного нейронного сканера був чи не більшим за відмінності між чорно-білими камерами, що працювали з плівкою, і сучасними камерами формату Full HD. Головною перешкодою стала швидкість обробки даних, адже відтворення людського мозку у вигляді цифрової моделі роздільною здатністю в один нейрон надскладне завдання, що потребує роботи з величезним масивом інформації, а рівень потужності сучасних комп'ютерів і близько не відповідає мінімальним потребам подібних досліджень. Під час обговорення математичної моделі зорі бомби Реадіаса з'ясувалося, що його проєкт зіштовхнеться з тією самою проблемою, що й у Гайнса недостатньою обчислювальною потужністю комп'ютерів. Науково-консультативна група підготувала звіт, у якому стверджувалося, що після закінчення розробки моделі тривалі стадії перевірки за умови використання сучасних обмежених обчислюваних потужностей зробить її застосування взагалі неможливим. Найпотужніший наявний комп'ютер потребуватиме 20 років для моделювання однієї сотої секунди термоядерної реакції, а знадобиться безліч таких перевірок. Головний фахівець з комп'ютерних технологій науково-консультативної групи висловив припущення. Розвиток комп'ютерних технологій, заснованих на традиційних мікросхемах і архітектурі фон Неймана, добігає логічного завершення. Невдовзі закон Мура втратить актуальність. Звичайно, нам поки що до снаги вичавити кілька останніх крапель соку з електроніки і комп'ютерних технологій. Ми вважаємо, що навіть з нинішньою проблемою сповільнення приросту обчислювальної потужності для реалізації цих двох проектів нам може вистачити наявних суперкомп'ютерів. Але для цього нам потрібен час. За оптимістичними оцінками, від 20 до 30 років. Успішна реалізація цих проектів потребуватиме акумулювання всіх наявних людських ресурсів і зусиль. А подальше просування майже неможливе. Поза як прорив у фундаментальних дослідженнях з фізики не варто очікувати через блокування софонами, найперспективніше наступне покоління квадрових комп'ютерів. Навряд побачить світ. «Ми вже вперлися в стіну, зведену софонами на шляху розвитку людської науки», – резюмував голова. «Тоді нам більше немає чим займатися наступні 20 років», – відповів Ганс. «20 років – це ще за оптимістичними прогнозами. Як учени, ви маєте знати, з якими труднощами стикаються ті, хто працює на передньому краї науки. Тоді нам не залишається нічого іншого, як скористатися гібернацією, допоки не з'являться комп'ютери з відповідною потужністю» сказав Ріддіс. Я також планував зануритися в гібернацію погодився Гейнс. Якщо рішення остаточне, я прошу обох обернених переказати вітання моєму наступнику через 20 років відповів голова з усмішкою. Атмосфера слухань відразу розрядилася. Двоє з обернених вирішили скористатися гібернацією, і це покращило настрій присутнім. Поява першого руйнівника і самогубства оберненого завдали неабиякого удару престижу всього проекту. Смерть Тейлора стала непоправною втратою. Якби він не наклав на себе руки, точність припущень руйнівника щодо справжнього задуму плану рою москітів назавжди залишалася б таємницею. Своєю смертю Тейлор остаточно розвіяв будь-які сумніви з приводу цього жахливого задуму. Ціною власного життя він вирвався із зачарованого кола, але підігрів протестні настрої міжнародного товариства щодо проєкту «Обернені до стіни». Сформувалася публічна думка про необхідність подальшого обмеження повноважень обернених. Проте сама сутність проєкту вимагала майже цілковитої свободи в прийнятті цими людьми рішень, і будь-яке обмеження їхніх повноважень ставило під загрозу успішність усього плану. Реалізація проєкту обернення до стіни потребувала абсолютно нової ідеології, з якою людське суспільство не стикалося впродовж усієї історії, тож звикати та адаптуватися до нових умов можна було тільки поступово. Гібернація двох обернених безумовно забезпечувала такий перехідний період. Кілька днів потому в таємному підземному бункері Гайнс і Рейдіас лягли в гібернацію. Лодзин наснився лиховісний сон. Він блукав нескінченними залами Лувру. Відколи він жив тут, не бачив жодних сновидінь. Неймовірне щастя останніх п'яти років позбавляло необхідності повертатися в щасливі мрії з минулого. Та в цьому сні він блукав сам відчуваючи самотність, від якої за останні п'ять років і згадки не лишилося, і чув тільки відлуння власних кроків у залах гігантського палацу. Кожен крок і кожен його звук, здавалося, відривали і відносили частку душі, тож він не смів ступнути ще один зайвий раз. Нарешті опинився біля Монелізи, але вона більше не посміхалася. Таємнича посмішка зникла, а вираз очей змінився на жалісний і співчутливий. Коли стихло відлуння кроків, він почув плюскотіння фонтану на дворі. Звук, щодалі наростав, аж поки Лодзі не прокинувся. Хлюпотіння води переслідувало і в яві. На дворі дощило. Він повернувся, аби взяти кохану за руку, але зрозумів, що сон перетворився на реальність. Джоан Янь зникла. Лодзі зірвався на рівні і побіг у дитячу кімнату, залиту м'яким світлом. Дитини теж не було. На маленькому, акуратно заправленому ліжечку лежала їхня з Джоан Янь улюблена картина. Майже порожнє полотно. Здаля ніби чистий аркуш Зблизька можна було розглядіти невисокі зарості очерету в лівому нижньому куті, а в правому верхньому – гуску, що збирається злетіти. Посеред білої порожнечі, як завжди, тулилися одне до одного дві крихітні людські постаті, але зараз під ними з'явився свіжий рядок тексту. «Коханий, ми чекатимемо на тебе судного дня». Рано чи пізно це мало статися. Не могло ж це життя, схоже на казку чи сон, тривати вічно. Осе колись має свій кінець. Не бійся, ти знаєш, що робити. Сказав Лодзи сам собі, але все одно відчув кволість у всьому тілі. Він узяв картину і на матяних ногах побрів у вітальню. Здавалося, що він не йде, а пливе. Вітальня виявилася порожньою, позбавленою життя. Хіба що жар у каменку ще світився червоним. Здавалося, все довкола скуте кригою, що поволі тане. Дощ не вщухав. Так само дощового дня, п'ять років тому, вона з'явилася в його житті, виринувши з мрії. Зараз дружина туди повернулася і забрала його дитину. Лодзи схопив телефон, щоб викликати Кента, але почув звук легких кроків біля дверей. І хоча кроки без сумніву, були жіночими, шла не Джоан Янь, але він все-таки кинув слухавку кої ручко відчинив двері. На ганку стояла струнка жінка, і хоча її видно було тільки як силует на тлі стіни нічного дощу, Лодзи відразу впізнав. «Вітання, доктор Лу», – сказала генеральний секретар Заїр. «Добрий ночі. Де моя дружина з дитиною? Чекають на вас судного дня», – відповіла Заїр. Написом з картини. Але чому? Така резолюція РОС ухвалена з метою змусити вас, як одного з обернених, взятися за розум і повернутися до роботи з усією відповідальністю. Також хочу вас запевнити, що діти переносять гібернацію значно легше, ніж дорослі. Тож дана процедура не завдасть жодної шкоди вашій дочці. Ви насмілилися викрасти їх? Це кримінальний злочин. Нікого ми не викрадали. Прихований зміст останньої фрази Заїр викликав у лодзи посилене серцебиття. Щоб якомога довше не повертатися до суворої реальності, він спробував змінити тему розмови. Я казав, що це частина плану. Після ретельного вивчення всіх обставин, Рос дійшла висновку, що це не так. Тому й було ухвалено це рішення, яке змусить вас працювати, а не клеїти дурня. Навіть якщо це не викрадення, ви все одно забрали мою дитину, не маючи на це моєї згоди. Це також протизаконно. Лодзираб раптом усвідомив, хто вони, оці ви. І серце знову заколотало в грудях. Він безсило сперся на колону. Так, але нам довелося розширити межі припустимого. Не забувайте, доктор Ло, що виділення всіх тих гігантських ресурсів, які ви можете залучити для реалізації власного плану, також поза рамками звичних людських законів і норм. Тому і ООН під час нинішньої кризи також може трохи порушувати у звичайні правові норми. Ви й досі генеральний секретар ООН? Так. Вас переобрали на новий термін? Так. Лодзі знову намагався змінити тему розмови, щоб і далі залишатися осторонь жорстокої реальності, але не зміг. Як я зможу без них? Як мені бути без них? Знову і знову запитував він у себе. Нарешті вимовив це вголос і сповз колоною донизу. Довкола все вирувало, руйнувалося, перетворювалося на магму, але цього разу гарячу й бурхливу, яка затоплювала йому серце. Вони з вами, доктор Ело, і нікуди від вас не поділися. Просто живі неушкоджені, чекають у майбутньому. Ви завжди були спокійною, врівноваженою людиною, а зараз маєте продемонструвати дива витримки. Заради них, заради всього людства. Заїр глянула на Лодзи, який досі сидів на кам'яних плитах біля колони. Цієї миті порив вітру, заніс на ганок дощові краплі. Прохолода й логіка Заїр трохи остудили жар у серці Лодзи. Ви від початку це планували чи не так? – запитав він. Так, але це рішення мало бути виконане лише за відсутності вибору. То вона справді була лише дівчиною, яка спеціалізувалася на класичному живописі? Так. Випускниця Центральної академії образотворчого мистецтва? Так. То вона була саме тією дівчиною, якою ви її собі уявляли? Усе, що ви знали про неї – правда. Усе, що робила її нею – минуле, родина, вдача, думки, подобання – все було справжнє. То ви стверджуєте, що вона справді була собою? Так. Чи ви вважаєте, що ваша дружина могла вас дурити, всі ці п'ять років? Вона й була тихою та чистою, ніби янгол, не намагалася нікого вдавати з себе й щиросердно любила. Її любов до вас була справжнім, глибоким почуттям. Тоді як вона могла так жорстоко вчинити за п'ять років не виказати себе нічим ні поглядом, ні жестом, ані словом? Чому ви так упевнені, що вона жодним чином не виявляла своїх думок і почуттів? З тієї першої дощової ночі вашого знайомства п'ять років тому її серце було оповите смутком. І вона цього не приховувала. Цей смуток плився з неї всі ці п'ять років. Її меланхолія постійно бриніла музичним плом. Дивно, як ви цього не помічали. Тепер в очах Олодзі проясніло. Коли він вперше її побачив, відчув, як у серці заграли найпотаємніші струни. І йому здалося, що весь довколишній світ становить загрозу для неї. Тож присвятити своє життя її захистові видавалося єдиним правильним рішенням. Але тепер він зрозумів, що в її чистих, прекрасних очах Відбувався не страх, а тихий смуток, що ніби відблизьки полум'я в коменку грав на її вродливому обличчі. Це відчуття справді скидалося на сприйняття музичного тла, яке стиха, але невпинно проникало в його підсвідомість, затягуючи в беззодню любові. Я не можу їх відшукати, так? Ні. Я вже казала, що така резолюція роз. Тоді я піду за ними в судний день. Як забажаєте? Лодзи був упевнений, що отримає відмову. Але як і того разу, коли він забажав уперше зректися посади оберненого, позитивна відповідь Заїр пролунала майже миттєво. Він був упевнений, що за швидкою згодою криється щось інше, тому запитав: "І з цим будуть якісь проблеми?" "Ні, зовсім ні, справді", запевнила Заїр. Вам же добре відомо, що зі старту плану обернення до стіни в міжнародному товаристві раз по раз лунали голоси незгодних, бо більше різні країни віддавали перевагу комусь одному з обернених і селявко підтримували його. Тож охочих позбутися вас на сьогодні точно не бракуватиме. Після появи першого руйнівника і провалу проєкту Тейлора, чисельність опозиції зросла, і жодна сторона не має значної переваги. Ситуація патова. І якщо ви приймете рішення лягти в гібернацію до судного дня, це може виявитися компромісом, який вдовольнить обидві протиборчі сторони. Але ж, докторе Лу, ви справді хочете так вчинити, поки все людство бореться за виживання? Ви, політики, обожнюєте жонглювати фразами про долю людства, але я не бачу єдиного людства. Я бачу лише окремі людські особистості. Я, звичайнісінька людина, яка не може і не посміє взяти на себе відповідальність за виживання всього людства. Все, що я можу, сподіватися провести своє життя, як сам хочу. Що ж, гаразд. Однак пам'ятайте, що Джуан Янь і ваша донька – такі самі окремі людські особистості. Чи не відчуваєте ви відповідальності за їхню долю? Хоча вчинок джоан і міг вас розлютити, ваша любов до них із дитиною нікуди не зникла. Відтоді, як за допомогою телескопа Габбл-2 вторгнення Трисоляриса було остаточно підтверджене, ми з упевненістю знаємо лише одне – людство боротиметься до кінця, переможного чи ні. І коли ваша кохана з дитиною за чотири століття повернуться до життя, наступного дня на них чекатиме битва судного дня. До того часу ви втратите статус оберненого – і вже не будете в змозі їх захистити. І ви всі разом станете свідками остаточної руйнації нашого світу і знищення всього людського. Вам залишаться муки пекельного вогню. Ви цього прагнете. Такої долі ви бажаєте вашій коханії з дитиною. Лодзи не спромігся на слово, щоб відповісти. Якщо вам не до снаги думати про щось глобальне, просто уявляйте собі день битви Судного дня за чотири століття і того, що побачать ваші рідні, коли ви знову зустрінетеся що за людина постане перед ними. Чоловік, який покинув, напризволяще свою кохану разом із усім людством, і пальцем не поворухнув, аби врятувати всіх дітей землі, навіть власної дитини не пожалів. Вам не забракне хоробрості, щоб глянути йому вічі. Лодзи похилив голову, мовчки слухаючи звуки нічного дощу, який дріботів краплями по траві на галявині біля озера. Шум дощу нагадував нещисленні благання допомоги, що долинали з інших часів і просторів. Ви справді вважаєте, що мені до снаги відвернути все це? запитав удзи підняв очі. А чому б не спробувати? Серед усіх обернених ви найперспективніший. Я сьогодні приїхала, щоб сказати це вам. Чому ви так вирішили? Тому що ви єдиний із усього людства, кого три соляри прагне вбити. Знову прихилися до колони та з втупився в обличчя Заїр. Не міг збагнути, про що йдеться, хоча й намагався пригадати щось подібне зі свого життя. Та автомобільна аварія який загинула ваша дівчина, не була випадковістю. І загинути мали ви, а не вона. Це точно було випадковістю. Просто зіштовхнулися дві автівки. Водій третєї намагався уникнути зіткнення, тому й викрутив кермо. Вони розробляли цей сценарій досить довго, щоб все мало вигляд нещасного випадку. Але тоді я був простою людиною без охорони, і вбивство не становило жодних труднощів. Навіщо вигадувати щось аж таке складне? Щоби всі навколо вважали це простим нещасним випадком, і не шукали жодних прихованих мотивів. Того дня в місті сталася 51 дорожньо-транспортна пригода з п'ятьма смертельними випадками. Але наші агенти, заслані до ЛАВ ОЗТ, повідомляли, цей замах ретельно планувався і виконувався силами членів організації. Найбільше шокувало те, що вказівка щодо вбивства надійшла безпосередньо з Трисоляриса, і її передали Евансу за допомогою Софонів. Це був єдиний подібний наказ за весь час їхнього спілкування. Мене? Трисолярис замовив мене? Але чому? Лотзі знову почувався зле. Я цього не знаю ніхто не знає. Еванс, можливо, знав, але він мертвий. Та саме він наказав замаскувати ваше вбивство під нещасний випадок, щоб не привертати до нього зайвої уваги. Це доводить вашу значущість у майбутньому. Значущість? Лотзі посміхнувся, похитав головою. Погляньте на мене. Чи схоже я на людину, наділену певним надзвичайним даром чи здібностями? Немає у вас жодних суперздібностей. Навіть і не думайте про це, щоб не зайти в глухий кут. Заїр підняла руку для посилення своїх слів. Ми проводили спеціальне дослідження і моніторили вашу особистість, тож упевнені, що і натяку на особливі здібності, звісно, в межах відомих на сьогодні законів природи чи техніки, ви не маєте. Як слушно ви зауважили, я звичайнісінька людина. Ви не відбулись як серйозний учений, щоб ваші відкриття становили певну загрозу. Немає у вас нічого екстраординарного. Принаймні, ми цього не знайшли. А вимога Еванса обставити все як нещасний випадок, не привертаючи надмірної уваги, також опосередковано доводить, що якесь ваше вміння чи знання цілком може бути перейняте кимось іншим. Чому ви раніше мені цього не розповідали? Побоювалися, що зайва обізнаність може вплинути на це невідоме знання чи вміння. У вашому випадку забагато невідомих урівнянні, тому ми вирішили залишити все як є. Я мав плани щодо вивчення космічної соціології, адже цієї миті його зупинив кволий внутрішній голос, не чутий раніше. Пам'ятай, ти обернений. Навіть здалося, що він виразно чує зіщання софонів, які нишпорять кружляючи довкола, і побачив кілька блискучих плям, відзеркалених їхньою поверхнею. Уперше в житті лодзив чинив так, як кличуть оберненому, вчасно прикусив язика, проковтнув зайве і наївно поцікавився. Це має якесь значення? Навряд похитала головою Заїр. Нам відомо, що це лише запропонована вам тема дослідження, яке ви так і не спромоглися розпочати, не кажучи вже про певний результат. Та навіть якщо знову візьметеся до цього, ми не очікуватимемо від вас більш значущих результатів, ніж від будь-яких інших вчених. Чому так, докторе Лодзи? Ми зараз розмовляємо як ніколи відверто. Я вже казала, що ви вчений невдаха. Ви займаєтеся науковою роботою, не тому, що хочете здійснити відкриття або винахід, відчуваєте відповідальність перед люстром або просто прагнете слави морської, а лише для того, аби заробляти на прожиття. І що в цьому поганого? Та в принципі нічого. Але у вашій поведінці є багато несумісного з іменем серйозного вченого. Ваші дослідження були надто прагматичними і мали суто утилітарне застосування. Ви часто вдавалися до спекуляцій і публікацій неперевірених фактів, аби отримати додаткові гранти для досліджень, частину яких успішно привласнювали і розтринкували. За вдачою, ви – цинічна, безвідповідальна людина, яка з презирством ставиться до прагнень справжнього вчиного. Ні для кого не таємниця, що вас нітрохи трохи не обходить доля людства. Тому ви вирішили шантажувати мене у наймерзенніший спосіб. Ви ж раніше зневажали мене, зізнайтеся. За звичайних обставин ви ніколи не отримали б такого відповідального завдання. Але є одна деталь, що змушує нас ризикувати. Трисолярис вас боїться. Станьте сам собі руйнівником і дізнайтеся, чому. Заїр відвернулася, зійшла з Ганку під дощ і сіла в автомобіль, що чекав на неї. Авто швидко рушило і невдовзі розтануло в дощовій пелені. так і сидів під колоною. Він втратив лік часу. Зрештою дощ припинився. Посилився вітер і прогнав важкі темні хмари з нічного неба. Щойно засніжені вершини гір... В яскравому світлі місяця виринулись за хмар, світ довкола знову став сріблястим. Перш ніж увійти в дім, Лодзик кинув останній погляд на переливчастий Едемський сад і від усього серця подумки покликав рідних. Любі мої, чекайте на мене на порозі останнього дня людства.